Kotzak desekreti abadu. Bekusenia. De Ozan zerkiak inbertu biztantaren. Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Ingels ezazmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan eduburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzeriz zinez, perfiktoak lez. Bada hori, bakizu zubi egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA 14 deitzen da saioa taldearen diska berria, taldearen 3. lana dugu eta 14 kantu berri argazkilari baten eta 14 autoreren parte hartzearekin borobildutakoak eskaintzen dizki gute. Ba Camila Zubeliak eta Marieder Hiriartek osatzen duten saioa taldeaz interesatuko gara. Gaur kantu berri zor baitzu entzun eta berhala go, gure gonbidatua gurtuko dugu. Camila Zubeliakixo. Ongi, ongi, ongi. Bai. Ba, zuen, azken, sorkuntza buruzko argibideak bilduko ditugu gaur, irakurri dut, Rafa Rodrigo Peruarena argazkilariak azken urteotan, e, borobilaren gaiaren inguruan egindako argazkiak hartu dituzu lauñarri, zuen lanuntan eta e, lagun zonbait e, Zuzendu zaretela zuzenduz aretela ez da, e, ba, letrak idazteko edo kontekuzu bizkate lan kolektibo baten emaitza den lan honek zer ekarri dizuen. Bai, beraz, eh, egia erran eh, asiginelaik pentsatzen eh, kantu berriak eh, sortu bergin dituela. Eh, bai, eh, marri edo eta bain ni biak eh, aizeago gira musika sortzearekin eh, mugatuagoak eh, itzei dagukienez. Eta, beraz, aldiuntan pentsatu genuen berginuela, hala eh, ere guk sortu zerbait, eta beraz... Eh, Hura e, hori sortu zen, ala nola gai bat hautatuz gio, eh uh, galditu guretzat idaztea. Eta, eta gaia hautatuta beldur ginen pixkat, uh, pixkat denak sentzu berera joatea ta pentsatu ginentu argazkiak proposatuz gero berba idekidura bat izaten aldela jententzati idaztekota. Eta beraz uh, ara, lehen gauza izan ginean, uh, jafaren gana, eta, uh, epatu ginen jafarengana eta aipatu uh, ginon ideia, gaia eta berak justuki ejan egun uh, uh, bere berepetiko argazkietan uh, iz gauza hogin inguruan eta itzzanitz proposatu zizkigun eta hiruuen artean hautatu genituen hogeita u Eta da, gutun bat idatzi, eta ogoita alauak gazki horiek e, imprimitu, eta apostatik e, egorri genizkien e, amazazpidean deri. Espikatuz, e, proiektua eta denbora eta gogoaz duten entzat e, parte hartzeko eta eta azkenfinean e, amalauk e, baiet esan zuten eta apililean, iazko apililean hasi ginen e, E, tekstu batzuk e, ukaitean, eta azkenakago jilean. Mm -hmm. Ogoita lau argazki? Ogoita lau argazki, eta hama lau, e, lau testu. Argazkilari honen zer maite duzu, eh? Eta erringarria dena, da e, batira barneko argazkiak, kanpoko argazkiak, emengo argazkiak, urguneko argazkiak, piskat mundu guzietakoak eta, eta irudimendaren zat bueno, biziki emanko jatakoa. <risa> Horregatik daude dena eskutatzen duten seinaleak maparen bat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 Kontzertu txiki bat eta hortik landa nire esalduko dute. Baionako onako mm, Bai. Kontatu diguzu, amalau lagunen ekarpenak, e, bildu dituzuela lanutan, argazkia izan dutelariko inarri, zeintzuk dira lagun horiek? Ebe, uh, asiginen ola izenak biltzen, lehen nik jendeak, bo, nik uh, kustieri bortxaz galdetu nien, naia, unaia, Eta gero lagunak, e, jurgiek izan, e, jenofa horiak behirun, horak belbide, ba, nere lagunak, magie edagen lagunak, e, eta jafaren laguna, eta hola hasi ginen, eta gero eta piskatu runo jotzen, gero ba, Agustinalkat, bortxaz laguna baitu gure, eta gero Agustin egalde gine eta bo, zendako ez eta San egalde gine eta bo, ez Jamuntzo Kristi, eta piskatu la, denak hala ere ezagunak. Mm -hmm. eta, eta azkenik bukaeran, uh, pentsatu genuen, ikastola gure, lekorneko ikastolaren alde duela lauburte, do, bai, holako zait, egin genuen kontzertu bat, eta orduan, orbilduziren uh, Morau eta Beñardo Goietxe kontzertu baten egiterat, eta kontzertu hain eta algarrikin afaldu ginen eta uh, biziki jende zintsoa dira, eta gutartekoak nahi bozu, eta biziki gau gozoa pastu genuen. Eta orduan justu gutunak egurri hain zin, uh, pentsatu ginen, bo, zendako ez hausartu, eta bo, ez zertzeraten badute ez zert, eta baiet zertaten badute, hube? <laughs> eta biek baiet zer gantzuten, eta biek zerbaiti zuten, Ta ba, ara, behaz... Uh, anitz ezagun eta bi bi horiek sobra ezagutu gabe baina bai Be, bertsolari kazetari denetarik ba badenetarik ba, gai uh -huh. eta batzuk idazteko usaila gutxirekin ere baina ara eh, esperientzia denentzat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 Eben unbait uh, kondutan hartu ber da hori, fen kuasteko saiatzen ginen kondutan hartzen hori eta ara baziren uh, hainbat uh, zutabe eta horrekin bertzen aurreka bat atxeman eta ba uh, lana sen uh, ba desafioa edo jokoa baina biziki intereserria zan, nik biziki maitatu dut. Mm -hmm. Nola lan egiten duzu? Eh? Ebi bon aurregi jaigana, nika zema dut, orain beste hitz lortuta Uh, ez, ez da gehiago lana bakarik platzeja eh? <risa> eta uh, usaian gainera uh, untxatukatzen da zenta marri ederekin uh, usu filinga ez dugu bergauzekin beraz uh, anitzetan gertatu zaigu testu batzuk lortzea eta aniaztea eta ideiak sekatzen testu horrekin eta beraz ahun beste batekin Eta eta emaitzetan ere e ekartzen du e kantuen artean e dasberritasun anitz eta estilo biskat e dasberritasuna ere zenta ez ditugu berri ideia ez ditugu ta ontsausatzen giran ere uste sortzeko. Mm -hmm. Horregatik irauten duzu ere. Daike. <laughs> <gülüyor> Gure hamoztu digu Gaiak aipatzerakoan, gai orokorra dira unibertsalak gehien bat? Bai, bai, bai, bai. Azken finan, uh, borobilak anitzeka herri du uh, uh, argazkiak reskian on shotaxunean baina gero gero bai zentzu guztietara doa gero badira batzuk hala ere hortan egon direna ke testua adibidez aski horren inguruan egonda da pixkat uh, uh, materiari uh, gaiari buruzko pentsaketa uh, pen chaqueta pen filosofikoa naibozu Eta egoten da, ala ere gaiariun lotua. Baina nitzek hartu dute gaiatik ahriazkiat eta gero argazkitik abiatu. Zubeak eraman zaitu Aizearekin zoaz Odeien gainetik Babesten gaituzu Izarren artiski bilakatu. Iru Amalau da zuen lana zergatik. Ebe nahi baduzu duzu, be, bigarren, egia, bo, berda, nun, noiz bat berda tsekatu izan bat, ez da bortsa ziringarriena, baina egon ginen tsekatzen, eta, bo, bigarrena bi deitu genuen. Uh, uh, ez da biziki originala, me, bo, <laughs> hola egin genuen, eta orduan hor ginen, bo, zein behar dugu, uh, eta eta bat-batean oagtu ginean irugagen zela irugagen azela, eta malauk zirela eta irua malau da pi. Eta pi da non bait borrobilak, ajunt. Eta boa eginen, bale. Joko horretan sartuz ineten. Ba, eta egesa, joko egesa. <laughs> Baina, asmatu behar da. Eh? Eta diska begiratu zerren endugu ere. Eh? Diska zalean, eh, ba, diska zal barruan dagoen liburu skan, Argazkiak ere aurkitu izango ditugula, e, nola entzutea gomendatuko zenuke? Liburuskarekin batera, edo ez bait ezpada, argazkia begiratuta. Ba, no ez asteko berda denbora hartuz egiteko, eh, dizkaz, eta... Berda ez bortzaz lehen aldian, baina azteko ikusteko adan, ikuste, ara, jazkiarekin... Eh, Zerrikusia duen uh, testua eta ba, ba, ba, uh, intrezgajia da eta bo jafaren ahazkiak denakona dira gainera. <laughs> da, no, ba, in, in, nire usteza uh, osoa da, uh, irudia ere sartzen da eta badu bere garantzia ba. Zilurreztatuak eraman zaitu honekotara begira. Bai, baditu zeitzorduak dagoeneko. Bean bea suri elkaje bai. elkajeekin egin eta eta gero baliteke untsalaz musikaren pestan ibiliko gira irjisagin. Trinketan eginen dituzte konzertu txiki batzuk eta untsalaz hori ibiliko gira. Baian egia jan anitzaldi hor ezetxer handuko zenta ikusten ari ginen beranta hartzen giñuela diska presatzearekin eta nahi ginoen absurutuki egin gure presentaketa erdi privatu hori idazlekin lehenago, beraz ez ginen ingaiatu nahi, eta ara ganitz gauza zintzilik utzi dugu, eta horain asiko gira behitza. Basongi, Kamila, plazer bat izan da, ha? eta laiz zera esterzen goizu. Bai, ja, jo. Ixiltasuna da hau txin Irautea zen hain bitxin Eta utzi, eta bakkean zi. Itz berdina, gerriz berriz, errepika, errepika. Ez karatzean entzuntut, bi aizpen kalapita. Zuki bat ala ube egi Barez barebi aurpe egi Elgar mintzua ez zinadi Arrazoina eman hori Nik ere susen ez dakit irudia ikusita, Zauzuek entzundute Bi aizpen kalapitan Hemen tse badaregunan Norbait entzat gau ilunan Hilargi altzean unan Bestentzat biaran Erri osoak entzundu, bi aizpen galapita. <totipen> Utzi ditut parez pare, danbik egin Zalere Pesten lekuan Ez zindiarriz Bakotxak Berea diarraeka Mundu joan Sortzen dira Hola Amirak alapita Mountain buratzen dugu gure gaurko kultura atala, saioa taldea izan dugu gaurkoan izpide eta goian hartu e saioa taldeak bere lan berriena, 34 jundetoriko diska hostira lontan orkestuko duela elkar aretoan arratsaleko 6terdietan eta hala ba, Marieder Hiriartek eta Camila zubeldiak lagin akustiko bat eskainiko dute. Ba, neraretik besterik ez bi hartu esaten dizuet eta 2:30an ongizan, aio. sky above beckons out of the blue where they further I'm gonna stay in hell, till I'm on don't say anything tomorrow comes some things that always been yeah those are the first to change those things i would always feel yeah let them slip away way back when it was i feel it bad again with you you know you're something is strong. Gautxak desekreti amadu, behin gusenia. Orhan zer gehiagin berdin zubiztan da, eh? Bara, bakatuko non zuen, zinema zitzen gita nostu mara izi. Ingelz zen showin eta tellin moduak kontatzeko ez Menan nire burua ez da izatea bost, kloon edo bost, zantzariztinez, berfiktoak lehen. Badan haikeri hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA